Također od savjeta tajni kako su uspjele prve generacije jeste braću moja draga što su na vrijeme odabrali najbolju osobu na planeti da ju uslijedi Njihov najveći ne autoritet je bio onaj koga im je preporučio, uzvišen Allah gospodar zemlje i nebesa. Allah im spustio Kur'an, oni se držali Kur'ana. U tom istom Kur'anu Allah djelašanu im kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Zaista vi u Allahom poslaniku imate divan uzor. Za njih je bio poslanik alihi salatu wa salam najbolji uzor svemu i zato su uspjeli. Allah im poslao Kur'an, pa živjeli po njim. Poslao im poslanika i za njega rekao da je to uzor. I oni su ga slijedili. Zato su braćuma, draga i cijelni sestre, i uspjeli. Mi, nažalvo, živimo u vremenu kada su mediji toliko ljudima isprali mozak, a ljudi im prepustili svoje mozgove, to je problem jedan, toliko da ljudi zlo smatraju dobrom, a dobro smatraju zlimi. Ljude koji zaslužuju da se slijede, mediji prikazuju u najgore obliku, a oni koji su najpokvareniji, oni se prikazuju u svjetlu, koji zaslužuju da bude oponašano. Koga današnja omladina slijedi? Šta zna današnja omladina muslimanska? Da mu kažiš, kaži mi nešto o Muhammedu, salam, njegovim svojstvima. Kaži mi nešto o Ebu Bekru. Da kažemo velikom broju muslimanki i djevojki, kaži mi nešto o Fatini radijallahu ta'ala na čirki Božjih kuslanika koju je on odgojio svojim rukama. Kaži mi nešto o Esmi, kaži mi nešto o Aiši, kaži mi nešto o Zejnebi. Šta je tu, jeste tu planijete? Nime li ljudi pojma imena da znaju nabrojati kamo da znaju njihove osobine? Fatima radijallahu ta'alan pogledajte Allah ti za to ne zaslužuje pažnji za to ne zaslužuje da ga slijediš kaži Fatima esmi radijallahu ta'alan ja se stidim predajem, ja se stidim sutra kada umrim kada me ljudi na tabutu ponesu na tabutu kada me stavi moje tijelo će se vidjeti bila je malo žena krupna Kaže ljudi će vidjeti obline mojega tijela telo, mrtvo duša izišla gospodaru kaže ja se stidim ima li opcija da ne ljudi nosi na tabutu da mi ne vide moje tijelo Allah ti ima li da pored tog stida Kaže Esma ja kad sam bila u, u abesini vidjela sam kada žene nosi na tabutu preko žene napravi nešto kao neki koš i to prekriju platno i negdje se ženo tijelo Kaže, Allah te prekrio i ti meni tu napravite Allah, te pre, Allah ti pomogu Allah ti dao sve najbolje što si me spasila tog iskušenja La ilaha illallah. Pogledajte, to sti da Allah ti se višti. Nakon smrti se stidi, kako će ljudi vidjeti, nije to veljare njeno tijelo golo. Zanotano u čefine, mrtvo, ona se stidi. Gdje su naše muslimanke, bašnjakinje, od tog to primjera? To su osobe koje im zaslužuju da budu sljeđeni. Kakve pjevačice, kakve glumice, kakve manekinke, Allah u velikom broju vi to znate. Uzmite, čitajte malo njihove biografije pa ćete vidjeti, nije u biografiji vam bračna djeca, droge raši, alkohol, kockari i tako dalje. Za zaslužuju takvi da budu slijedjani, zato je uspjela prva generacija, zato što su postavili sebi koga će slijediti u ponašati Muhameda alejselatu ssal. Allah da imamo vremena. Da vam navodim primjere ponašanja Allahov poslanika lijselatu ve selam. Pa da za jednog vasno donesimo stav da niko na planeti ne zaslužuje da bude isliđen, nakon Muhameda, ali i salatu wassalamu.